Квалификацията на преподавателите по гражданско образование и намаляването на часовете по философия става повод за тревоги в научната общност. С каква квалификация трябва да са преподавателите по гражданско образование и а, дали това, че намаляват часовете по философия за сметка на гражданското образование, ще изправи преподавателите по философия пред непопълнени хорариуми, ще обесмисли тяхното образование, което върви и с педагогическа квалификация по тези теми сега ще. Разговаряме в студиото. Ми е приятно да кажа добър ден на професор Атанас Таматов. Добър ден на вас, на целия екип и на вашите слушатели. Той е председател на управителния съвет на Института за българска философска култура, дългогодишен университетски преподавател по философия в катедрата за философия и социални науки на Минно-геоложкия университет. Той е и отговорен редактор на списание Български философски преглед. Като такъв е и човекът, изготвил едно отворено писмо. В което са изразени събрани всички тези тревоги. Благодаря ви, че ни интер... информирахте първи нас в хоризонт за това отворено писмо, което пращате до кого. Ами, това писмо е адресирано до Министерството на образованието и науката, тъй като касае реформа в сферата на българската философска култура и гражданско образование и търсим възможност за съдействие ако те се нуждаят от такова, при изготвянето на новите учебни програми, планове и максимално ефективното въвеждане на гражданското образование като самостоятелен предмет в учебните програми на Българското училище. Сега, какво е всъщност вашето отношение към въвеждането на подобна интердисциплинарна, специалност. Най-специално да, учебен предмет в средния курс. Вие подкрепяте ли въвеждането на тази обособена дисциплина или не? Определено, ние сме положително настроени към това. Разбира се, реакция вече имаше от страна на синдикални организации и стана дума, че това предвидено намаляване на часовете по философия за сметка на часовете по гражданско образование би косвало около 400 штатни работни места на преподаватели по философия. Това го чухме от госпожа Такива. Освен това, чухме реакцията и на колегите от Сдруженията на учителите и на университетските преподаватели по философия. Нашата гледна точка идва да допълни това, което те вече казаха. Какво ви тревожи в най-голяма степен? А, тук става въпрос за една реформа която реформа по силата на това, че е в сферата на образованието, всички често казваме, че е консервативна и много бавно разгръщаща се тази система, ще отнеме едно 13-15 години, за да видим резултата. Ако след 13-15 години, в които ние сме инвестирали и то сме инвестирали и човешки усилия, и финанси, видим, че този резултат е незадоволителен, то тогава ние отново би трябвало да извършваме някакви промени. И при тази ситуация смятаме, че метода проба грешкана е най-добрия. Какво предлагате Вие? Българският опит. Поначало ние сме много скептични към всичко, което носи марката Българско. Мисля, че ако за собствената си дейност можем да бъдем в някакъв смисъл скептични, то за това, което са направили нашите предци, трябва да погледнем с респект към това, което те са направили. Гражданско образование в България е въведено през 1896 година. Сирич има 120 годишна давност. Този процес Програмата е променена през 1905 година и от тогава до 1945 та година това е модела по който се възпроизвежда, бих казал, нравствения имунитет и се осигурява гражданското израстване на българина. Така че ние имаме български опит и този български опит трябва да бъде отчетен, когато тръгваме отново да въвеждаме като самостоятелен предмет предмета гражданско образование. Споменавате 1945 година обаче, а помним, че да. от 1945 до 1989 година имаше така наречения идеологически корпус в Точно рамките така. на учебния процес, да. с какво идеята за гражданско образование днес се различава от този. Тук има корпус. един много интересен момент. Въвеждането на гражданско образование през 1896 година идва горе-долу 20 на години след освобождението, а това е време, времето на отоманското присъствие в България, отоманското владичество в България, когато менталитета на българина се шлифова в кавички, шлифова се в битийните форми на несвободата. И тогава е издигнат лозунга, не празен кух, лозунг, да отвоюваме човека и гражданина в Българина. Тогава е въведено фактически обучението по гражданско образование. Фактически горе-долу 20 та години и нещо след 89-та година, този период на реален социализъм, който отново можем да определим като време, на несвобода, ние отново се сещаме за този български опит. И трябва да кажем, че разбира се, ние не пледираме едно към едно за възстановяване на това, което е било практикувано тогава. То е абсурдно изминало е достатъчно време, но като структура и функция смятаме, че а, този опит трябва да бъде отчетен. А какво виждате в проекта, който в момента обмисля Министерството на образованието а, и науката? Проектът анихилира по същество а, философското образование, свеждайки го до формално присъствие и за сметка на това въвежда а, гражданското образование. А цялата българска а, образователна традиция показва че гражданското образование винаги е било надстроявано като социално практически практическа проекция на това което в областта на философското образование е било давано на българските ученици. Практиката е била първоначално да се изучава психология, тогава се е смятало, че това е въвеждаща част на философската пропедевтика, няма да се впускам в подробности. След това логика, етика и през практическата етика се е преминавало към обучението, наричали са се тогава граждански науки, а не гражданско образование. То е обхващало около една четвърт от хорариума на целият цикъл философска пропедевтика. Граждански науки, социални науки всъщност? Изучаване на а, човека, човека, като и... човека... като гражданин. Човека като граждан. То е било а, групирано около а, бинарната опозиция, гражданско общество, държава. Сега ми се иска да, да чуем... А, е... Една преподавателка по философия от Френската езикова гимназия, Теодора Тодорова, да каже, че ще имаме връзка и с Латвия, където а, също разговора следи, ще, ще участва след секунди в него и Лилия Желяскова, също част от Асоциацията на учителите по философия. Но да започнем с а, конкретната практика. А, Теодора Тодорова, здравейте, чуваме ли се? Здравейте, госпожо Надева. Ми... На Благодаря ви. Кажете ни какво е фактическото положение. Намаляват ли часовете по философия? Оправдани ли са тревогите, които чуваме на университетските преподаватели, че философията се измества заради интердисциплинарността на този нов предмет, който ще се въвежда гражданско образование? Да, бих искала да се присъединя към изказаното становище и да насоча вниманието ви към това, че наредба номер 2 от 2000-та година за учебното съдържание изрично казва, че водеща роля за осъществяването на гражданското образование в училище имат предмети от така наречената културно-образователна област обществени науки и гражданско образование. В нея се включват философията, историята, и цивилизация и география и економика. Проблемът тук е, че в нова, новата програмна рамка, която беше представена от МОН, а, часовете за новата специалност, новия предмет гражданско образование са взети именно от а, предметен цикъл философия, както се наричат до сега нашите дисциплини. А, трябва да знаете, че а, по тази наредба бяха предвидени философията да се преподава за 144 часа, за 162 географията и за 270 историята и цивилизацията. Това е настоящото положение. И нашия въпрос тук и нашето притеснение е свързано с факта, че ам, именно най-малкия хорариум философския се взимат абсолютно цялото всички часове за новия предмет гражданско образование, което а, ни притеснява най-вече за, за това, че ще се изгуби възможността да се преподава критично мислене, ценностна система, справене в ситуации. Това са все компетентности, които а, гражданското образование няма как да надстрои, ако не са предадени в часовете по философия. При това Държа да кажа, че в този вариант, който е публикуван, а, часовете по философия ще се депрофесионализират, защото са толкова малко, че невероятно ще станат допълващи. Та не говорим за факта, че по един час седмично не може нито да се преподават а, държавни образователни стандарти качествено, нито те а, да се възпитават и да има рефлексия върху тях. Да, а, това е много полезно, което казвате, защото си го представяме. А, на практика ние виждаме как това, което е била област, т.е. област от познанието, в която mm -hmm. са влизали а, и а, философията с всичките и раздели, логика, етика, сега изведнъж се превръща в конкретен предмет, който на практика изяжда а, философията от... А, а, наличния хорариум за часове преподаване на философия. Опасявате ли се, че на практика в този нов предмет, гражданско образование, и хората с дипломи по философия ще бъдат изместени от кадри, които, например, идват от история или от география, ако философията става такъв допълнителен, спомагателен, малък предмет в другия, да. който изглежда голям гражданско образование? Да това ще се случи и практиката показва, че когато часовете са малко, обикновено те стават допълващи по отношение на колеги, които не правят пълен хорариум и това ще депрофесионализира тези часове от една страна и от друга страна пък философията дава светоглед, дава ценност на система, която ако човек без философска закваска а, почне да работи и да преподава на учениците, няма да има приемственост. Да, това е важно. съвсем само в кръга на фактологията, учителите по философия а, имате сдружение, асоциация, професионален да. форум. А, ще излезете ли с, с становище? Ние имаме вече такова отворено писмо, което е пратено до председателя на Комисията по, народното, по образованието на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет, до Министъра на Образованието и науката. И то вече е депозирано в тези институции и очакваме отговор. Какъв отговор да ви поканят за дебат, предполагам? Да, да ни включат в дадено събеседване, в даден дебат и да чуят от това, което ние като практици можем да кажем и да помогнем за едно бъдещо ефективно решение. Ние предлагаме такова, така че да бъдем в унисон с мордежната представа за образование и да не бъде в на Изключително важното философско образование за учениците, защото в крайна сметка те са крайния потребител и ако ние не се погрижиме за тях, бъдещето няма да е добро за никой един от нас. Добре, благодаря Ви, Теодора Тодорова, преподавателка по философия от Франската езикова гимназия. Още един глас добавяме. Лидия Желяскова, доскоро преподавател по философия в училище, част от Асоциацията на учителите по философия от учредяването ѝ преди 20 години. Сега я намираме в Латвия, където работи по същите теми. Добър ден, Лидия! Добър ден! Здравейте! Знаем, че гражданските компетенции и функционалната грамотност на българските ученици са много слаби според международните класации като ПИЗА. Мислите ли, че 2016 година в новото международно изследване нашите ученици ще се представят по-добре, когато вече е въведен предмета гражданско образование? Аз мисля, че нямаме основания да очакваме някакъв позитивен резултат. Нека да кажем първо, че става дума за едно изследване от рода на... А, близко до това написано, но то засяга специално познанията и уменията на учениците да а, реагират в, гражд... в ситуация, в която са включени като граждани тъкно. А, и то е об... а, изследване на гражданската им култура. През 2009 година а, участвахме в това изследване. И тогава България беше на последно място от всичките собствени, може би само 4-5 страни след нас от Долна Доминиканска република а, и други такива подобни. Но не това беше най-страшното. Най-страшното беше, че всъщност, според мен, така изглежда, че тогава тези резултати не бяха разчетени правилно от а, страна на, както на общността като цяло, така и а, а, от страна на експертите в а, Министерството. И просто бяха оценени. Ставаше дума за културата на децата в възрастта, в която се намират в 8 клас. И тогава и сега нищо не се е променило. В новия проект за учебен план също почти нищо не се променя, защото в 8 клас не са гражданско образование. Тоест, и отново, колкото и пъти да участваме в тези изследвания, пак може би ще имаме даже и по-лоши резултати. Сега, кажете ми, тъй като разполагаме с много малко време, какво се случва с хората, като вас са завършили магистърска степен по философия? Защо не ги виждаме в училищната система? Те ли не искат да преподават, а, а виждаме хора с други специалности да преподават и философските дисциплини, етика, философия, логика, включително? Ами това се дължи най-вероятно на, на изключително Голямото напрежение, с което трябва да се справи един учител по философия в съвременното българско училище, първо, че са много тежки самите дисциплини, второ, че са вето с толкова малко, че учителя трябва да е виртуал, за да може да извърши смислено своята работа и мисия. Аз бих казала, че това е мисия просто на един учител, тъй като да преподаваш етика да преподаваш философия в днешната ситуация е много ам, тънка работа. Трябва да, да владееш виртуозно техниките, Образователните техники, с които използвате. А, а кажете ни, как е в другите европейски страни? Имаме много малко време. Сега ви намираме в Латвия. А, там маргинализирали се философското образование, така както се опасявате, че ще стане тук с въвеждането на а, този модел на предмета гражданско образование, за който говорим сега. Аз искам да кажа само, понеже няма време, че в едно изследване в Латвия се учи. Разбира се, мога да дам много примери, но най-същественото е, че много по в ранна възраст, още бих казала от начален курс и от среден курс, а не от горен курс, където сега се позиционират тези знания, започва изграждането на гражданската култура. И не само в Латвия, аз имам данни от Полша, особено, които са на първо място от бившите сострани по показатели образователни на техните ученици. Просто а, на те изучават социални науки, социално знание още от пети И Ясно. Примерът говори так, сам че... по себе си. Благодаря на Лилия Желяскова на... и на Теодора Тодорова, преподавателки по философия. Завършваме с професората Настаматов. Какво искате да чуе министъра ИМОН? Искам да чуя това, че философията е ценностно формираща дисциплина, за разлика от всички останали, които са, дават инструментално знание. С други думи, тя е своеобразен коефициент, който устойностява всичко останало в скоби. И в този смисъл, намалявайки този коефициент, ние фактически намаляваме шанса на българския ученик, на младия българин пълноценно да формира себе си като човек и гражданин. Професорът е на